Musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música. Avui anem fins a Lleida, a l'interior de Catalunya. Al centre d'aquesta ciutat s'hi alça un turó emmurellat en el qual hi destaca un edifici imponent amb un campanar conegut com el Far de Ponent. És la Seu Vella. Aquesta gran església comparteix conjunt monumental amb el castell del rei o de la Suda i és la imatge identificativa de la capital de la Catalunya interior. Es creu que en aquest indret ja hi havia una catedral paleocristiana als voltants del segle V. Amb la invasió serraïna del segle VIII es construiria una mesquita i no seria fins a la conquesta catòlica del segle XII que es tornaria a convertir en església. L'any 1203, el bisbe Gombau de Camporrells va encarregar la construcció d'una catedral romànica dalt d'aquest turó, la primera pedra de la qual es va posar el 22 de juliol. De l'interior del temple destaquen l'escultura de les naus, de gran influència toscana, tolosana i provençal, que suposa una mostra dels diferents tallers que van treballar en l'obra al llarg del segle XIII. S'aprecien també restes murals que corresponen a l'època gòtica, Després de la consegració del temple, en l'últim terç del segle XIII, l'obra no es va interrompre i així, durant el segle XIV, es va finalitzar el magnífic claustre. En aquest mateix segle es van iniciar les obres de construcció del campanar, que van finalitzar el 1431. Just al costat de la seu vella s'hi troba el castell de la Suda o el castell del rei. És una fortificació militar d'origen andalusí, però que els comtes i reis catalans van reformar i aprofitar. L'any 1214, en aquest castell, els nobles de Catalunya i Aragó jurarien fidelitat a l'infant Jaume, que acabaria sent Jaume I el Conqueridor. La ciutat de Lleida ha vist néixer dos dels grans pianistes catalans, Enric Granados l'any 1867 i Ricard Vinyes l'any 1875. Ricard Vinyas ha estat considerat el pianista de l'avantguarda musical de principis del segle XX i va estrenar composicions de Maurice Ravel, Claude Debussy, Manuel de Falla, Federic Montpou, entre altres. Sentirem la sonata per a piano en re major opus 29 de Domenico Escarlati, interpretada pel mateix Ricard Vinyas a l'àlbum en històrics 1929-1936. Acabem de sentir el lleidatà Ricard Vinyas interpretar la sonata per a piano en re major, opus 29 de Domenico Escarlati, que és l'obra amb la qual hem parlat de la Seu Vella de Lleida, una de les catedrals musicals de Catalunya. Catedrals musicals Patrimonie architectonique catalan il a saveur relation amb la musique.